Звіряча суть ураганом проривається назовні. Потвора накинулася знову, але Тимур уже був у драйві. Щоб зрозуміти, що воно таке, достатньо подивитися ранні бої майка Тайсона. Він виставив, відкинув кацура такеду і, замахнувшись по безбольному широко, рубанув повітря металевою стійкою. Мітячи точно в голову японцю. Поцілив у плече. Кацуро засичав, відповзаючи. Тимур напосідав. Перед очима постала Аліна Штайрман. Кейтаро – все те, що він ненавидів у той момент. Хлопець, дивічи поспіль, зацідив потворі ногою в живіт, примусивши опустити руки і відкрити голову. Саме цього він і чекав. Наступний удар прийшовся точно у скроню. Ноги Кацура засмикалися, з рота потекла кривава слина. Японець спробував підвестися, але не зміг. люті заслала Тимурові очі. Звідки лязь узялися сили, і він почав наносити важкі удари. Він бив, бив, бив і бив. Молотив оскаженіло на відліг, навіть не усвідомлюючи, що весь час кричить, аж захлинається. Тимур хамувався тільки тоді, коли голова японця перетворилась на омитий кровий мішок з кістьми. Шал вивітрився так само швидко, як і прийшов. Знесилений Тимур упав на найближчий сілець, упершись лобом облів руку, а правою, стискаючи заляпану місками і обліплену, рудувато-чорним волоссям стійку від офісного сільця. Тимур так і сидів, коли в лабораторію, тримаючи перед собою рушницю, ввалився ріно. О, мій маленький український нігре, зрадів здравань, а я вже думав, що ці вилубки замордували тебе. Ступивши кілька кроків, Амбал помітив розпростерте тіло Кацуро та Кеди. Єпошка, хто це його так? Побачивши захвачений продовгуватий брус, який Тимур не випускав з рук, Грінохид Хантер роз рота. Розтверк. «Туди мою матір! Це ти його!» А потім посміхнувшись. «Я завжди знав, що з тебе вийдуть люди, Фелла!» Хлопець ледь зашарівся. Бейсбол у моїй країні якось не прожився, зате бейсбольні битки користуються незмінною популярністю. По дорозі до житлової будівлі хетхантер розказав про напад ботів, а також про те, чим він закінчився. Тимур слухав, не коментуючи, почувався спустошеним. Він не мав сил радіти з того, що програма запрацювала. О 10.04, коли повітряний танкер КС-130 «Геркулес» відірвав шасі від злітної смуги, Тимур причвалав до кімнати відпочинку і відключився. Заснув міцним непробудним сном. Він не чув, як Ріно та Лаура стягають ботів у підвал деве блоку Його не розбудило навіть волання Алана, коли південнафриканець та француженка вправляли інженеру вибити коліно. Понеділок, 31 серпня, 11.57. Авіабаза «Уайтмен». Три кілометри на південь від містечка Кноп-Ностер, Міссурі, США. «Злітаємо на 120?» – спитав Ентоні, повернувши квадратну голову схемерно випнутим підборіддям до керівника операції. Примітки йдеться про швидкість, за якою відбудеться відрив літака від землі – 120 вузлів, 222 і 4 Десятих кілометрів на годину Майор Хетвей зиркнув на аркуш Де прикинув необхідну для поточної завантаженості літака Швидкість зльоту і кивнув Підтверджую 120 Попри повну автоматизацію Б2 Майор мав звичку перевіряти все вручну Йдемо на номінальному Пілот заперечно мотнув головою Майоре, не потягнемо Гаразд, Ентоні, ставмо злітний, всміхнувся Роберт Хетвей. Окей, є злітний. Примітка. Офіцери між собою визначають, на якому режимі будуть злітати. Номінальному режим повної, нефорсованої тяги двигунів зазвичай використовується, коли літак не повністю завантажений Чи злітному режим роботи двигунів, що забезпечує максимальну потужність та тягове зусилля. «Нуль-нуль, сороковий ворушиться», – підхльоснув диспетчер. Генерал нагадує, що ви вибиваєтеся з графіка на цілу хвилину. Офіцери перезирнулись. Ентоні скорчив гримасу, демонструючи, що він думає про розумак у диспетчерській. Роберт розплився у посмісі, промовивши одними губами. «Ціла хвилина, ай ай яй, -яй". Так, а в голос доповів. Вас зрозумів диспетчер. Не хвилюйтеся, у повітрі нас добрено. Широкий розплюснутий б 2 серійний номер 92040, Spirit of Alaska виконував незграбний розворот в кінці злітної смуги. Примітка, всі літаки Б-2 носять назви, пов'язані з одним зі штатів США. Наприклад, Стас Бомбер за номером 880329 називається Spirit of Missouri 890128, Spirit of Nebraska 931088, Spirit of Louisiana тощо. Здаля бомбардувальник-невидимка нагадував велетенський креслярський кутник. Пілот для проформи озвучив запит на зліт, миттєво отримавши ствердну відповідь. «Попереду чисто дозвіл отримано», – відчеканив Ентоні. «Джентльмени, злітаємо, рубіж 120» – і вшкварив повний газ. Б-2 почав розганятися. Шістдесят, сімдесят... Вісімдесят вузлів він плинув уперед, розтинаючи тупим трикутним носом повітря, наче морський скат, що ковзає на дном. Плескаті крила переливались у променях пообіднього сонця. Разом з Хетвеєм на завдання врушали ще двоє офіцерів – Ентоні Кувалда Харрісон та Джеремі Руа, обидва капітани – ВПС з такою кількістю налітаних годин, який позаздрив навіть літні командири трансконтинентальних лайнерів. Ковалда Харрісон, колишній боксер, чемпіон штату Міссурі в середній вазі, зараз займав місце пілота. Воно у Б2 ліворуч. Для того, щоб керувати Б2, досить одного льотчика. Привид до жаху розумний літак. Праворуч, де влаштувався Боб Хетвей, сидить так званий місіон-командер. Оскільки місія триватиме майже добу, бувши й третій капітан Руа, у польоті офіцери мінятимуться, щоб уникнути перевтоми. Двоє сидітимуть за керуванням, а хтось один у цей час відпочиватиме. Для цього в задньому кінці кабіни Б-2 передбачено спеціальне відділення. Майор Хетоей не турбувався ні про що, окрім дозаправки. Енерал Клоц, начальник глобального ударного командування ВПС, завершивши планувати операцію, зарано розслабився. Попри свою далекоглядність, Френк прогавив важливий нюанс. З цією бісовою дозаправкою була проблема. Велика проблема. Приблизно за добу до виліту до генерала з власної ініціативи прибув майор Роберт Хетвей, безпосередній командир бойового виліту. Виструнчившись, майор віддав честь і прийшов до справи. Генерале, ви хочете, щоб я заправляв реактивний бомбер від турбопропелерного Геркулеса?» Хетвей смихнув бровою. «Сер, як ви збираєтеся підняти заправник до мене?» Френк Клотс спочатку не зрозумів питання, а потім прикусив від розпачу губу. Як він міг про таке не подумати? Річ у тім, що стрижневою вимогою до операції «Антибот» була потаємність. Ніхто не повинен бачити чи чути американські літаки на шляху до Атаками. Зрозуміти, відбомбитися безшумно не вдасться, зате стелс-технології нічна пітьма та деякі тактичні хитрощі повинні забезпечити непомітність під час наближення і особливо під час відходу. Пролітаючи на Чилі, важкий Б-2 «Спіріт» триматиметься на значній висоті, а винищувачі супроводу F-22, навпаки, проскочить над пустелею на бриючому польоті. Примітка бриючий політ – політ літака на висоті гранично малій – 5-100 метрів, але в той же час достатній для забезпечення можливості своєчасного маневрування в разі зустрічі з перешкодами. Застосовується з метою замаскованого наближення і нападу на об'єкт, що прикривається потужними засобами протиповітряної оборони. Згідно з розробленим планом, за дві години до бомбардування Б-2 спірід повинен заправитися над Тихим океаном від К-130 Геркулес. Генерал Клотц позеленів від злости, усвідомивши, що не врахував очевидно. Згадані літаки є машинами різного класу. Навіть найкращий турбопропелерний літак не може змагатися у швидкості та максимальній висоті польоту з реактивником. При повному завантаженні КС-130 здатен видряпатися на 28 тисяч футів, 8615 метрів, ні на сантиметр вище. У цей час, згідно з планом, Б-2 «Спіріт» теліпатиметься на висоті, 49 тисяч футів, а це добрих 15 кілометрів. Заправнику ніяк не дотягнутися до бомбера. Та не це було найгіршим. Бомбер може опуститися на ешелон до заправника. Але літак тримається у повітрі завдяки підйомній силі, яка створюється потоком повітря, що набігає на крило. В свою чергу, підйомна сила залежить від швидкості, з якої літак рухається в повітрі, та від густини повітря. Густина ж, як відомо, зменшується з висотою, інакше кажучи, для кожної висоти існує діапазон швидкостей, обмежений мінімальною та максимальною швидкостями, поміж якими літак упевнено тримається на повітряному потоці. Якщо швидкість повітряного судна опускається нижче мінімальної, підйомної сили не вистачає, щоб утримувати сталеву машину в повітрі, і літак падає. Звалюється так званий плоский штопор. Максимальна швидкість визначається характеристиками двигунів та конструкцією планера літака. В цілому, що більша висота, то менша різниця між мінімальною та максимальною швидкостями. Для Б-2 на висоті 8600 метрів дана різниця вельми несуттєво. На висоті 9 кілометрів над рівнем моря бомбер не може сповільнятися настільки, щоби спокійно плестися у хвості за кс 130 під час заправки. Скинувши швидкість до 600 км на годину, що відповідає крейсерській швидкості КС-130, Б-2 ризикує вивалитися із небес, мов Каменюка. З усього цього випливала одна неприємна річ. Під час дозаправки літакам доведеться знизитися, відчутно знизитися, для того, щоб Б-2 зміг сунутися у хвості заправника – Обом літакам доведеться опуститися до 15 футів 4615 метрів і летіти зі швидкістю 550-570 км на годину. Як наслідок, зростає ризик викриття. На такій висоті, як бомбардувальник, так і заправник, можуть легко помітити з першого ліпшого пасажирського авіалайнера що заходитиме на посадку в аеропорт Ліми. Не допоможуть ні стелс-технології, ні маскування, а видовище того, як найдосконаліший бомбардувальник сучасності здійснює повітряну дозаправку за тисячі кілометрів від узбережжя США, безперечно не може не викликати запитань. Разом з тим... Френк Лоц розумів, що інших варіантів немає, якби замість КС-130 летів інший заправник. Турбореактивний КС-10 «Екстендер» ніяких проблем не було б. Гігант на базі «Макдональд Доглас ДС-10» без зусиль вилізе на 42 тисячі футів, 12 727 метрів, от тільки в цьому випадку, Френк уперся лобом у вихідну проблему. Куди дівати той бісів заправник після заправки? В Перу він не сяде. На авіаносець? Тим більше. Його можна хіба підірвати чи затопити в океані.